رحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللليم الحكيم من د قران كريم د فهم او د ذکر د سو اصول او سو قواعد بيان اول 파ري اصول كه د ټولو نمخ كه منګه آداب تعریف د قران کریم موضوع د قران کریم او سمائو حکمت د نزول القران بیان کور بیا ویلو چې قران کریم خطاب د چا سره کوي دوه قسم خلکو سره یو تابعدار لکه مومنان او دوی غیر تابعدار نافرمان لکه سلو د لوی مشرکین يهود نصارا او منافقین د مشرکین او شرک من ذکر کړیو د مشرکین او شرک دوه قسمه اعتقادي او فعلي د اعتقادي څلور اقسام من ذکر کړیو د اعتقادي في العلم في التصرف في الدعاء وفي العباده او د مشرکین او اقسام او څلور بل عبادت صالحين بالقواقب بالجن بالملائک دارنګي او اصل چپاغي شرک دا غیر راغله او چاغه مسالید الله دی واليوا بیا من بیان ده ده کلیو چه اصولی او دوی ما دلوا ده یهودو دره ما دلوا ده نسواراو سلورو ما د منافقینو اغا سلورو مفصل ده اغی بیانو شو بیا اصولی مهمم من بیان کلیو اصول مقصودی یو اول, اول اغا اتو سلورو اولو د مقاصد اربعان عالیووی او ورپسې سلوور او نورو ته موميدات وای موميدات اصول مهمه اتل پای کې سلور هغه مقاصد اربعه او ورپسې نورو سلوور اغه ته موميدات وای مقاصد اربعه اسباد توحید اسباد رسالت صداقت الكتاب ایمان بن اخرت پاغا سلورو مقاصد کي بنگلوم به مقصد د الله د یووالي بیان کړو اسباد توحید چې قران اسباد توحید په 200 عنواناتو په 200 په 200 طریقو او دا هر یو طریقې مون تفصيل د قران کریم نه کړو بیا پاغا توحید باندي د مشرکین او غلط او خلقو نه اعتراضاتو کړه به انکار کړي کړه به چګړه کړي کړه به قیاس کړي غلط کړه به حیلی او وسیلی لټي کړه به اتباع او لاباحث موږ د پلاړ تابعدار کوو کړه اتباع زن ګمان پر شي کړه اعتراض دروغ پاله کړه تقول پاله او کړه قیاسه فاسل او اخر کې بیا اتخاز ول زده چاله نايبان نور دي او ګور دا ټول خلکو چې د الله نايبان دي نو داغه فینځه جوابونه دغه من بیان کړو ننني سبق کې په مقاصدو کې درې نور دي عامه مدد اسباب د رسالت صداقت کتاب او ایمان بلا او سلوور محمدادی جهاد انفاق تنظیم اواداب دا زمون ننې سبق دی ان شاء الله د رسالت په ماکاسدو کې دوه مقصدو رسالت چان بیا علیه وسلم با الله تعالی ګل د پارا د اصلاح او د عمل د خلکو چاگئی دا خلق اصلاحو کی دا عقیدی او د عمالو او دا معاملاتو او اغام بیاء علیہ مسلم با دا اللہ دا ترخنو اللہ او دا غواحی بیان با بیان بیاء علیہ مسلم قومونو تکاو او پیس د رسالت مستقل سورتون را غریری سورت زحا سورت انشراح او سورت قلم کله اس بعد سورت کئ پيو يو سورت کئ دغه ځای ماچ بیان وکاو او کله کله اس بعد رسالت کئ پيو یو آیت کئ او کله د ټولو پیغمبرانو نا پيو زل او کله جدا جدا چې ما ټولو انبيیاء له محمد سلام رضي او داغ تولو مقصد امدا خبروالک سور انبیاء پچیس آیاتو گو رئی پینج وشتما پارا مار علی گلی دی اللہ وی ومار من قبل کم رسول اللہ نوحی لئی انہو لا الہ الا انا فابدون انبیاء مر علی گلی, گلی دی دو خبر باندې انبیاء مار علی گلی وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَابُدُونَ مَا رَالِهِ گِرِهِ اِنْبِيَا مَا رَالِهِ گِرِهِ اس بات دا کو دارنگی صورت بقرا اول پارا یوسن نُلِّسَ مَيَذِرِ زَرَّارِ وَيَتُنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا منګا لیکلې تالدا پرشیا باندې ما پرشیا لیکلې په توحید می لیکلې په قرآن می لیکلې پیغمبره ما لیکلې نو ځان نن زده بازو خلق وی لا د زانه خبرې د زانه راغلي نن نه ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا دا رنگي سورته انبياء يوسل اوميات دا ولسمه پارا يوسل اوميات ان هذه امتكم امه واحده يوسل یو دغا آیت ده انہا حاضی امتکم امتن واحدا او یا یو سنو ما یا تکو رہی آخر رکود انبیاء و ما ارسنناکا الا رحمت للعالمین ندے لے گلے من تالرا مگر رحمت پارا دا مخلوقات ما تا لے گلے او چو ما لے گلے ند سبد رحمت پارا ما سبب, رحمت لے گلے. سبب, رحمت سبب دا رحمت دا در رحمت وی غلې چې خلقو لپاره سبب در رحمت جوړ شي هر حق لپاره سبب در رحمت د خلقو ګرځي کذا علما حق پره سونه وي نو جو قران د سونه بچرته توحید او د اعمال او اسلامه منګه څنګه کولا حوالہ علما او د کتاب من تو خود من زکا او من نور او تا و نور بنور خدا سي خي دا صورت سوره احزاب 15 سل وی خیاط وګورئ دوئشتمه پارا 15 سل وی یا ایوھان نبیو ان ارسلناک شاہیدا و مبشر و نذیر و دایین ال الله باذن ہی وسراج منیر او پیغمبرا مال گله تعالدا ته ځان نه ني مال نو کافر وی افترا زانہ جوړ کړل د دین دې ځان نه راغلي نه الله ان ارسناکا شاهدا مالک له تللا بیان اون کې زما د کتاب و مبشرن ونذیره وداین ال الله او دایب ای د الله کتاب ال کتاب الله ال توحید الله باذن و سراج منیرا او دی ورو ما پر ویلې غلې ها دارنګې د دا دینه مخکي سلو وختم آیات وګورې 40 د دې سورت احزاب ما کان محمدن ابا حد من رجالکم ولا کی رسول الله وخاتم النبین په شپه د رسالت کلام او بیان کې د آیاتو نه یاد کلا وای الله الک انبییاء د علی ګریدی او دلیل پیش ک کم کم زیاده چې الله او ماری ګریدی ہدایتونه لري ک نه د محمد طار د یو قص د سړوستاسو ولکن دا رسول د الله دے استاد د الله دے واخا تم النبین اخرتمون کے د انبیاء او د سبسلی او روټا پا اغذا اخیر دارے دا رنگی سبا آیات نمبر 28 سورت السبا احزاب سبا, سبا فاتح آیات نمبر 28 وما ارسلناک کا الا کافتا للناس نده دې ګلم تعالا مگر کافی ته د خلقو ته د خلقو د پاره کافی بشیرون ونذیرا تم کافی ازما کتابم کافی ده سورته عنکبوت د 26 می پاره علم به مخراجی 51 نمبر ایت غریبن اولم یک فهم ان انزلنا الیک الكتاب یتلا علم آیا کافی او بسنے دخل کو تو پاره دا جما راول کو دخل کو تو کتابم ما کتاب راولی کو نظم ما کتاب دی خلق او کافر ہے کنا کافی زما کتاب او او پیغمبر کافتا للناس کافی دی پاره د خلق بشیر و نذیر ولكن اکثر الناس لا يعلمون دیو جنا شفا کی قاجیاض دی کینی چې یو کس دا الله د پیغمبر توهینو کی او تور د کافرونه و نو ده خپل کافر چې یو سره د پیغمبر سپکواله او کی نو د پیغمبر سپکواله خود قران سپکواله د پیغمبر سپکواله خدا الله دی الله او ایمان له غلې زما په حکم تله نو د هغه خلاف کول دا خدا الله او حکم خلاف کول دي اونو سبب وګړه هغه یو زینې یو کس پیدا کیږي ز پیغمبرې ما او ز دایمه نو وجه ځنا د پیغمبر سپکواله کړه د انبیاء د اسلام زمنګ د پیغمبر کارتون جوړ کی کله توهین کړي کړي سپکواله کې خديقه تي کافر او کله د خلکو سره چا بیا په تعلقو ساته سره دا غینا د کفر د کم نه لري بیا ها پیر بابا علیہ الرحمت ہدایت الابرار پرمانگیری کړی دي او ما صفکه نبی تا نسبت دو ګناه کول کفر بو دن دا کفر دی چې پیغمبر نه ګناه کیږي دا کفر دی خان دا رنګي مالا بودا من هو کې قاضی ثنا الله لکړي رحم الله چې اوسره پیغمبر وې خټوته وې خټه ګوټه او مقصد دا غسه سپکواله مله خدا پیغمبر نوټه ګوټه ده مخدوم شیخونه ده د سهळे کافر شه دیولی کافر شه زه کټ شد ده په زړه کې د پیغمبر صداغه سپکواله را تصغیر په مله خو ما سکنه دا چې دا عدد کفر کار ده انبياله مسلم هغه ګور الله وي کافي دي د هدایت د پاره د زیری د پاره د یړی د پاره پوسه او د رحمت د پاره ما ته ریګی چې رحمت تا او هدایت تا او د الله حکم تاسو په کتل هغه تاسو په کتل لی الله نو د انبیا او سپکواله داخنه ده او هغه علماي کرام چې هغه د انبیا په نخښو قدم روان دي هغه سپکواله خنډه ګوس په دې به اعتراض راځي چته دا پیغمبر باندې اعتراضونه شي و سوچله پیغمبري کار کوي نو پاغه به اعتراضونه راضي يوه اعتراض پیدا لونه دا مل لونه دي نبي عليه السلام ته حمله و نه وي دي سوره قمر نهم آيات قمر ګور نهم قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَقَذَّبُوا عَبْدَنَا او اشتمه پارا وَقَالُوا مَجْنُونُنُ وَزْدُ جَئِرَ نُوح علیہ السلام نحنیم سوکار دعوت پیش کرو او ایدار لیوانه سو دعوت کار کئی ده اللہ ده دن اغطا بخالق سوی لیوانه وی او چې لیوانه تا ته او بیرشو نو تا تا دا پیغمبر ده پیغمبری حق ادا کرو را وایه زاله ونه ووجود جوړه اودې شرارتې دي دې مل حال زیاته تلې شي کده خوی وته بخن کو دې بخل کو راټو او حدیث کې راځي ته دوړه عبادت د الله او کشته د خلق سووي تاسو خلق لې ونه وي دویم دا پیغمبرانو پروتو کې استهزابه کوي داو گونا غیر آغیار دا ګوره غیر ملکونه اغیار د پیغمبر توهین کړي هغه شکلوونه جوړ کړي وزادت مسلمانانو پیغمبرو دا ټوخه او مسخرهب کړي سورته فرقان یو سل وختمایاتو ګوره سورته فرقان توهین اوس پکواړي چې څو د پیغمبرانو کار کړي داغه په نقشو قدم ځینو هغه باندې ومسکهي ټوکه وسته حزابه کوي یو څلوختمایت د نلسمه پاره فرقان و اذا راو کا ایت شزون کا الا هو زوا کلا دا کافر نو ني ني دا کافر تالوا الا هو زوا مگر پټو کو ها دا یو دشمن وسم پیغمبر کو نشته چې دا پیغمبري کار سوقي نو پاغه پر بازار ټوخيږي دا مړ وګوره کله وی دالی ونیری کله دا مال دا غلې کنه یو ځن په بازار کې روانو ما نو کسانو یو بل ته اشاره کوي ماته قتل دا غلې دا ماته کله کم دی سوقه وی لا ځاځي منګه خپل کپلګاو ها دا ها کن ناخوز ونلعب و اذا غده داولیاو د دشمنو داولیاو د دشمن نه مخا داولیاو د دشمنان غدی چې دا علي اولیاي چې د الله <سؤال> هغه صفات اولیاو تور کړی هغه داولیاو د دشمنان دی دا وړه کزا کستا سره پر بچی کې شریک دی او ته شریکت په بچی کې د بلونه نو ته قتل کې ته ساح دښمن دی کو دوست دی باید وګړه باندې ګټلزام ورګاو داستا داستا داستا دا ستاسو سره کا دا دشمن دښمن دی ستاسو دښمن او چې دا الله په خدای توب کې شریک کې نو زه به خفانم دا الله دښمن بنای ها بچی کې شرکت نه مونه دس کې دښمنۍ کې او دا الله په صفاتو کې شریکت مخلوق نور کې ظالمو له غوښته کې نه وای زارو کا ای تخزون کا الا هو کله چې وینې د تاللا نن سي تاللا مگر پټو کو ټوخه باکې دا غدي کنه دا د صورت انبیا شپق د ارشاد مایا د انبیا او ګورې شپق د ارشاد مایا د صورت الانبیا اولسمه پارا وایزا راک الذين كفروا يتخذونك الا حزوا وَیذارَ الَّذِینَ كَفَرُوا کلا دا وستاخه چي چې څاږه دین کار کړې نه غو په دیل زمون لزان نشي او کته دیل زمون لرو رازان نشي ویوله ټوک یو مسره ما پورې خلک باندې ما پورې ستزا کوي او ذشن مندکې ما خلق کلا دې بسراواته د مړه چې سوره شرمنده کړ دا, شرمن دا الله په دین الحمدلله واځو د انبیانو چق سره نه ما اغلیر امبیاء دے مسلام چاگر بهتر مخلوقو دے ہدایت سبب گرزیدی دیو آگئی آگئی تا کس ماقسم فتوے و الزامون و سیزان و زسنوے وَاِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيَتَ خِزُونُكَ إِلَّا حُزُوا کَلَا چُمِنِي تَلَرَا کَسَانْچِ كُفَرِ كَرَي نِنِنِسِ تَلَرَا مَگَرْ پُتُوکُ او تو کو کې وسوي اعز الذي يذكر دا که د دې چې ا دین تاسو لره په بده دا غږه کنا ا چې دا یو دشمن دی چې سن شو کوله مونږ سم وایو بیا هم وایو وېندې چاولیا کرام هغه بالکل سن شو کوله هغه خپل ځان ذمہ وار نه دی نو زما اوس تاسو ذمہ شي سورت الاعراف اخریه ایتونه وګوره لا یستطيعون انفسه نسلا بلا انصروا نتاقد خپل امداد کول شي د خپل ځان امداد او د نور امداد طاقت نشتا او ته ونه زموارد او و دښمن دي دا دا او یو قدته ولا عرسن اورکه ته پشالو دا دا غيقدره ته په ګمبو تنه جوړه دا دا غيقدره چې تا میله لګي دا دا غيقدره چې دا غي د پاز خل او چولنده کوي چې اپیری ګرزی نو را دا غلط وو دین منه کړی پیغمبر منه کړی ها منګي منه کو از الذی یشکر الی زغ سعادت ماته الله را کړو دمکیو د مدینی الت پولیس گارڈ دا نبی علیہ روزے سنو دا سے لرینہ. او ګارد وراله مسجد نبوي کې د نبی عليه السلام د روزې سره کس سره د نبی عليه السلام روزې ته لا سنو ځاګه لړینا او د وا یو زر فوجي ځواغه او داغه لا سي د قبر نوالو له اله بيت الله لا اله روزې رسول د نبی عليه السلام روزې ته لا سا دنمو والا اله بیت الله بیت الله ته مخه ول الله نو والا نو چې د پیغمبر نه وختن منه شو ا आवाज سوال منه شه د ځان د 파را نوام زیارتونو روزو کسنګ سوال جای شروع را حدید خو موږ د دا عربو نه لاغله او پاغزه ار خلق مقرر دي چې پاغ اصول باندې پوهه یې لري پوهه او دا با قبر تولاری زد تالا را غلی ما زد بتاتا وی ما و تبا دچاتا وی تبا اللہ تا وی و مالا دارا که و مالا دارا که دا جایزو چرتا چرتا یو حدیث کی قرآن کی کتابونو کی د دو مواحدینووی خیامندتا ایز احاز اللہ جی یزکرو آلیاتکوم یادی مدرگاران ساسو پا با دی زکا پوری خان دی ساسو مدرگاران پا با دی آنکہ ساسو مدرگاران اس پکڑوے منگ دا چا مدرگاران نس پکو اون دا مدرگاران دی مدرگار خود صرف صرف و صرف یا الہ ذات تی آن فرون زانتا دا مدرگاری او نا اللہ سنگه غو پکڑے نو ظالم چتن زانتا مدرگار ما لکم من اله غیری نشته تازو تاسو ته غیر زمانہ انا ربکم الا الا زستاسو رب ما نشربت ایله تینو ول زانه شپ سکور زانه مې بدري اپګه چکل و بو پ مخ هغه ستې صورت یونس اخید ک راجن هغه سوې قال امتو لا اله الا الذی به بل الله منی بیا خپل ره دا روړه نور مدګان کار د شکرې اله الله چې ځان ته بدماشو بدما شو بل چا او رویت دا دله اوروحیتې نهه نور خدا پرې ده او چې کله بو په مخه هغهې دی ن خپل ځان د ش خللا سی عامتو نه مامان نوړې په مد کار را چې بیا انسان پیروړې پای بني اسرائيل او انا من المسلمين روز غالک دما روز غالک د موسی پورو خو ما ځانته الهه دغه ساسو مدرګاران دي نو چا غلا اجوندېو ااذ الزی یشکروا الہاتکم وهم بذکر الرحمنهم که موږ د خلکو دشمنان پدې یو چې د داوود یاوس په کوالیه کې خدای دې نې کې چې موږ د وکړو منګه دا اولیاء دخپو خپل خاورم نه یو هغه ډول خلک ده او خدای تو قرآن نه فکرې ده منګه هم ته نه فکرو سورته حم م سجدہ درې سلوي احتمایات وګوري بنځويشته ما پارا سورته حم سجدہ دو سلوي درې سلوي حيات وګوري دریس علی ما یقالو لک الا ما قذ قیل الرسل من قبلک نشویلتا تا مگر اچ ویل شیم بیاوت استانه په هو تو کړي پدې کې اق اعتراض راغې کما خبره چې بیاوت ویل شوی واه تو کو دستهزا غلطه نا امسخرونا بتاتوی چې د پیغمبرې کار کې او سوره متففین اخره پاره وګوره التسوي یو کم دیر شمایت دیر شمه پارا یو کم دیر شمایت متفف ان الذين اجرموا كانوا من الذين من يجكون داځه کا تفسیر سره وایم چې بعضه خلک په دې خفي چې ما خلق کرد ته دازومه کې رضا نه کانګورم ما pore خلق مخسره او ټوکې کې نقدا د زردان شبرداش کوله رودا بیغهما کینا او وږو اوی او او کمبل واچوا خپې غوا زوخ ان شاء الله چې سوره خلق استیزا ټوک یې کوم خوشاله یو زما د اغه نورم سه و علیکم زکه ماته د قران د نصوصو نه پته ده هغه بهترین خلک هغه ملزم کړو هغه بدنام کړو اوی پورته ته مسره کړی وي نو زسمه بل بسې ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وشکاک سانچ جرمې کړه او مؤمنان اوپر یضحکون چخندل به خندا او ټوخې لري کار دی الله دے پ شیخ شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله د قرن یودائی ددي یو مفسر ددي قرن یو مناظر د دې قرن یو مصنف د دې قرن یو خطیب د دې یو بنده ترجمان الله دې زه هغه رحمت الله زبا چې د مخالفین او منسخه کیناسې زم اغه بډیرو زبا یوازې عمل کوي اچھا کولا نو چې لومبه به زه مخامخ شوم یو شوی ما پورو خندل او به خندل یاد به و خندل د دې اواز مقصد دا دی چې د خپل کار نوابه شي اځ موږ هم خلک راځم موږ سکو نه باکو هغه به خاندل خماوی زکلر اوستو کیږم په خپل کار خپل کار به یو د ماده خبر اوکا داغه شرمول او غینه ورستي بیا خاندانه وکړي بیا چې کل زمام ملګری زیات شو زمام ملګرو به خاندل او ولې خاندې وې موږ پورې موږ جزيو شیخ ما او ته بیا وختم یاد چتا به خندا کولا ها واسا الحمدللہ مواحدین جات دی او دیکھ پوری خال خان دی سننے بے کتک کری یو کار پکی لگی سے گوڑا پر پیرے نہیں گوڑا خیال کوئی سپینو ٹوپای پکول پسر کرے گوڑا ایسا نہ چھرتا مگی او خبر کو چھرتا ارادو نو کی ها ایسی تا جواب رانو نو گوڑا لی او شرمندر یارزے کې اواغا مواحدین الحمدللہ اغی پوری خان دی او مسخری کے روڑا مسخری کی ن خدا اغیل الله سزا د دی, دی ورکي و دا مرو بههمیتغا مزون چې تېږي په انشاره به کودي پووند په مور د په کار داې چا خپل کار په طرقيې بوي سی به نه کوياع نهې بما کاروکو ب دا کوم دا کوم نه نه چېڅه تو کمی کوې نو دوړه غس جااتتیېږي ای زن قلبو لالی من قلبو فکی کله چې د پلاته کونوته نوجل په مستی باندې را هم قالو نه هاوللا اوال دا او ګمرا ډله کله ګمرائ کله لینی کله ټوې او مسخرري کوئ درېې تراز کار کې پ غمپرانو سر جګړې کو تا سرم کوئ او داسې جګړې به کوورې چې دا پیغمبرانو پخله بے لاس کې خورا سورته انبیاء نه م ا ابراهيم نه م ا يو ګوره زيا لسمه پارا سورته ابراهيم نه م ات فرد دو ا واپس پکلو لاسونا کفارو پخلو د انبیاءو کې چپ چپ دا خبر بنګه نور بیان به کاو سبه اوته او چې توحید بیان به شورو کو نظر به عمل راکړه اپا خریبی را لاسکی خودو اللہ دو را داوست نور کئی فردو ایدیہون فی افوائیم واپس بکلو کافرو لاسون اقبل پخلو دا انبیاءو کئی چپ چپ گورے یا واپس بکلو کافرو لاسون اقبل پخلو دا خلو کئی دواج دا دیرے استعزاو دا خاندانا ہا ہا ہا کولاو پادوشو په ولو په شان نظر به خو افلاس کوڅه دا باجی کنا ډېر لاسه خندام خني دا لا غي کارو د کفارو ته چې کار کوي ته په لاسه خندام مسره کوي سلورم پیغمبر ته به کله پیغور ورکاوه او دا هم ملګر وتا تاتهبم پیغور درکې باجویہ د من دې چې پیغور را کړل هود سلو ستاویس نمبر آیات بورے سورة اہود دول پارا سورة اہود آیات نمبر ستائیس فقال الملع الذین کفروا من قومی ما نراکا الا بشرا مثلنا وما نراکا تباکا الا الذین هم ارازلنا بعد هر استعصوک دی چونی منی او چونی منی دی استعصوک دی غریبانه تمام تا نوطا برخلب او خودش استعامل گردی تیا که او دریدی استعامل گردی خود چرتا دا ماده کمانه چرتا غریبانه د و شارونا او چرتا چونی منی والا راشی اگا الانده بای شن بای گریان بای استعامل گردی غروه منی پیغورد دا آکه چی داری داری مانا هو داری سلام نو حالی سلام تا سنگ پ عراز لونا بادیر راي ومانرالکم علینا من فضل او من تاسو نه پخپل ځان وسغوروالې والی څه فرېد ته څه شي مره چې کله کال د دین زنانه کوي نو بل د زنانه ما باندې ګوري مشتوتي مخ هر سوا دای شي نه کار کوم الحمدلله مالا لاره خشه را کړې وې قران را کړې تاسو شه په قرانه بي ديني هوشه نو دا بعضي کومار ده او کنه زنانه دي نو دا یو بلته دا خبره کي داس په کواله مکو وا ومالرالکوملنا من فضل نو وینو من تاسو له پر ځان سو وازا وګړه تاکي دینو تاکي قرانه تا مهلکیو د بعضي زنانه او پتلوبانه هغه مهله او کلی کرلا راشي پاغ کورانی کله نه لاله شي نه قران پیژاندله او نه کړه پیژاندله هغه زنانه چناله شي د الله کتاب زده کی نه پاغ کور فيه پاغه محلته څنګه نه پیدا کیوی ټول چم کړه لای رنای او چغي مانرا لکملینا من فضل او زموږ د جنگی کارګوزاری او دیشو شورا کې نو اکثر زمون زنانه شاګردانه کورونو کې اتیا صلی شپې لګای درسونه کې د بړی کا من فلانی ځ اففلانی ځ نه دا ټول پهدي فیمونو زمونږ نه قرآانده کړی او غ بیا نور دقرورآان خي الحمدو ډله زغې خوشاله شوم نو ټیک دا که زمنږ دلته در شوي نو پرون په میسا کې ا زمنږ افتتی پروګرامو دمقرآانده کړی او همدولهډر کیرې دا سره زرانه جممل شوي او قرآان ده کې نور نو کې نو دا درسونه دي. نو خندا باندې کې پاغه زنانو کولی غړي فکر کوي وې پاغه چم ماهدکه حسد او غربت نه سدا غریبين نه سدا بچو د خدمت نه سدا سارو د خدمت نه غټول کوي او د ټول کارم چلی او د دین کارم کې شک ونوباسي وي ومانرالکوم لنا من فضل بل نظنكم کاذبين نه چې ساو د دین کار کې نو دا کلا کلا پیغونو وو دا پیغور د منځو پښتنو یا ودت تے. او حدیث کې راځي پیغور منه ده که تا پیغور نه کوي تا بدا کو لو دا کې دی یو خبره یو ځای لري د بل خبره بل ځای لري کنه زنانه او کې دا شړې زیات ده دا پیغورونه ها سرو کې نارینه و کې دا پیغور نبی علی السلام منه کړو په دې باندې خلکو قتلونه کوي د دې باندې خلکو زمانی زجاهلیت وګړه په دې پیغمبر باندې باغیشو کول سوسو خپل سو نشي باغ کونکو کې باغ چمنو کې پیغور کول باندې بس پیغمبر بچاتنه کوي ته مله داخ خپل پلار بدل دیواله داخ خپل زی بدل دیواله داو کا تاسو دا شيو داو کې تاسو پلان دا کړو روډ باندې دا کول دا دا شه معاشره کې ناکار دی او پیغمبر د دې منه کړي دا صحابه دوی منه کړي دا زمنګ چې سوق در سوري نارینه او زننن زده قصو کبی بچا ته پیغور نکو زه پیغور کون کناری نه دی او که دا ګوره حرام دی او دا کله کله انسان په خپل لا اغا ادا سرکشی دا پیغور ولا نو ته چاته پیغوری کنه چا کا نو جوړه خپل خودکشی کیږي ته ما ته بیا بیا بکنه زه د دې زموار سوق شو اګه کس شو چې چا پیغور ورکو چاغه قطه نکو اګه خودکشی وکلا یا ځان دې خلکو په دې طریقې په دې کېږي هغه کی. خودکشان وي او کړي چاغه سو سودا شویو وه ماته پیغور کړي پیغور کړي کم کور کې زنانه پیغور کوي ځدارینو ولا پکاره چاغه سم کی طالب پیغور کوي الکل پیغور کوي یو بل ته چې تمردا داسه داسه داسه نو هغه خلکو نه پکاره دي چې دا غي مشران دا غي اصلاحو کوي او په دې پیغور سره ګورو دښمنیان دا رنگي کله کلا په پیغمبر باندې بد با دروغوم جوړي دې ک سورته فرقان سوره مایا پیغمبر باندې درو افترا دا پیغمبر د زانه دا دین جوړ کړي دي قران د زانه جوړ کړي دي سوره مایا دا تلسمه پاره سورته فرقان وقال الذين كفروا ان عزا الا افكو نفتره کافرانو یې نه دی دا قران مگر دا د روح دی افق ځاننه جوړ کړی پیغمبر دا قران ځل نه دی دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا اور پسيروسو اکتا تبهاته لیکلې ده فایتوم لا علیه بوکرتم واسیلا دا لستلی شي په د باندې سارو ما ذکر د ځان یې جوړ دا سلطه فرقان مال او ښا نو بلیتی راز دارے چه دادتا زان نے لکلے دی اکتا تبا فہیتم لالی پینزمایات دا بیا منگتا صحابہ بے خلقو تیر لولی سارا مازی گردے لکلکیو پا خلقو بیار لولی پو خواب ازر تزا پاتی که دما تالیبان بو ما با حمدالا کولا نو خالق برا تا او دسون بکول چا علی جما تو مزه ساجبان بم با سبکونو گرداونو مخالق بابا بسار درس بیا کا مخالق ودا استاد شپین وخته پوره نشتی زانل کی لوکی او اوکی اوکی او, او, او بیا سال اگر کد مخه تکیدی او چدا الله ویلی الله نه ویلی زما ګورو نو دلګی لیکل کی زانل کیلو کی بیا وی الله پیغمبر دا الله کله ویلو چې فلا نه بابا سن شکو زانل کل کیو استاد وراغه اتراحث د پیغمبرو او پتاو په مام کړو اته ما خپل اورې دی ښه اکتابه لالی لعلې بکرتم واسلا بل اتراس په پیغمبر یره د په بازار کې ګرځي میله کې ګرځي وګوره پیغمبر په بازار کې څه کوي ګرځي استاد څنګه و استاد څنګه میډیته بازار کې ګرځي چیزا دیگه خلکو تنک لما کل از دخو زما زمانه خو همه از, آز زورتونه ایره انسان بازار کی پورشی میره کی پورشی چیزو ندی دنیا زورتونه دی بار باری ما تویی میکده تا توییم چهرک مارا دستیز رو را نتو خو بیا زان پتین بیا ما تو وره وی, وی چه تم زمان خبره نما نیره وره نو تو بخود بخود رازن بازار که سبزیه نما مانده یانو که شوزونه په کوم جاره کې تڅدویره ساجې زموږه خیان نو مان دې ته روزانه راځي خیان دی اذه خو دې خیان نه او چې کله بیا ذکر دوم ته وایې تب سبزی یاري بازار کې ولزه سینسان نیمه زبخاور خورما ها چې ټال تلار شو تبو ساجې خشا کرے کو ته یو یوره د دند ورده ککا خشا کولو د وسان غو نه بیا یې د جیو دغه زو بیا یې تراسل کې بوجې نو دا حالت دې مخلوق نو دا بازار کې ګرځي و مايا ته ګوره وقالو ما له ها ز رسول ياكل طعام ويمشي في الذوا وايي کفار سړي دې پیغمبر لږ تو ته او نو ګرځي بازارونو کې چې دا وټل کېناسه چې دا وټل کې مکاي بعد خاله په دا جګه نه زمنګ د پار وړې دې انسان نه کوته يم چې د وټن یو کب چې راوړم دا بیا انده کئ او ټول نپری دي بازار کې هم نپری دي میله کې هم نپری دي کارم لګئ په هوا وبګر زه او چې استاد پکاره کې ناشې هغه یوره استاده غاړې نه کومه مناسب نه نو په صبا کې دي ته غاړې راوالی چې له ګاړې ګلاند شو غاړې خو د موټر ولارلې بیا راوالی ګارې کې هم نه پرې ده په موټر سائیکل ولا موټر سائیکل خند ده نو موټر را ور شي بکې لا شو دا د مخلوق کار دی اعتراض نه په حال کنا اوس ګارې کې ښه او دې پری دي مال حاضر رسول صرف پیغام پیغمبر کار کې نه پتاو همدای اعتراض نه کوي دا یو یو اعتراض وکړي په تا باندې صورت الشوراه کې بل اعتراض کله کله پیغمبر وینا په د باندې بوج لګی مله هو بس پیغمبر ده نو وګوره دا مولایان سره نو پری دې مله شورا آیات نمبر 40 سم وګوره بوج ده د پیغمبر وینا د حق پروست وینا پدې شورا پنځويشته ما آیات نمبر 13 مندا آیات اخیر کا بورال المشرکین مات دوه ملے گرال لگی سحلگی په مشرکین باندې ا خبرات توحید چې تاسو دا و تر کوی دی لري په طرف دای مشرک ته د توحید خبره لري بدلې خپل یوغم کې ما بیان کا چې نور میں می بیانولې خو په تاسو لا نه چې د توحید مضمون می شورو کو نەیوم مشرک سره د خپلې کابینې ټول پاسې ده مکبر علیل مشرکین ماتذوم قران مونږ ته ویي په دوځه خبر اکرامه شون او ذکریدانه لا او تختې والله علی بارهم نفور قران ویل اشما عزذ قلوب النذین لا یمنون کبر علیل مشرکین ماتذوم کبر علیل مشرکین ماتذوهم الیه خدا الله کارsede الله یجتبی لمیشا دمسلد توحید تعالی هغه خلق راغوالې چې څوکې خوښ شي په مخلوق کې الہی یجتبی الہی میشا دت هغه څوک راغوالې چې څوکې خوښ شي نو کدیه اتزان ډیر زیات دی سوره یانام کې درویش اتزانات دی فرقان کې نور سوره نو کېري ک یو یو مونږ وایو خدا مشخ نمونه خړوار مونږ خوږه ہدایت ازن به دربانې کئ خو کدی لا ځان نیولې شي خو میدان ودری گاو کنه شرورا به غم بیا ساده و غوند اوسم دایره الله ورګر انکار دې دز نیمه درې مضمون په باقاصد کې صداقت د قرانو قران الله تعالی کله او د پاره دروست او د دې په اړه مستقل صورت راګره صورت القدر ان انزله فی لیله القدر کله کله الله په یو یو آیت دې قران بیان کړي شهر رمضان الذی انزل فیه القران ودل الناس ودل الناس د هدایت ته د خلکو لپاره او ګوره دورا په دې قران کتاب څخه هدايت ته چبل کتاب کې نشته نن په مقاصدو کې بهترین مقصد درېم هغه صداقت د قرانو کوزمون په مشارکه کې موږ د قرآن کاه ونشته داخل کو د دا درجو نه مخکړه دي دا داخل کو د دا کتاب نه مخکړه دي دا داخل کو د دا عیلیت علمیت نه مخکړه دي الحکیم <اليقى> کتابونه ونه درې ماده راځه فلانه فلانه فلانه تو ګوره قرآن پکې نه یاده کمه راځه فلانه فلانه قرآن په کټ نه یاده ګن تو ګوره ته پوسو کې کړې دي تد سن قرآن نه وې دغه کتاب نه کم الکه کمه درس نه سوتله کې قرآن نه پرېږه قرآن ته جې کمه بس د درجو اعتبار شته د کتابونو ته دا ا اعتبار شته کوم علم کې د قران تفسير نه مردا پړی علم مکمل کې اتره علم نه قرآن دی قرآن کې الله دیته علم ویلې دی لوی علم قرآن دی د دې بیانون کې الله عالم ویلې دی کتاب تعالی کتاب ویلې له پالفلا مهدي سره او دی کتاب تعالی درځي ویری دیخا دا درې ورنه سره ورنه قران ذکر کیږي زالیکل کتابو لا ر با فی هدل لنا هدل للمتقین داسې کتاب دے چې د دیغوند دی بل کتاب دنیا کی نشته په نورو کتابونو کې شکرات د شهید بندگانو دے په دې کې شک نشته نور کتابونو کې هدايت نشتا ادم مخلوق او د متقانو پدې کې هدايت هم د مخلوق او متقانو لپاره نو کتاب نو نور کتابونو چت کتاب قران شو ذالکل کتاب ديتا الله علم ولده من بعد ما جاءك من العلم سورته بقره کې راځي دوازه من بعد ما جاءك من العلم سيوتي د دې معنا کړي علم القرآن القرآن مې علم په علوم کې علم د قرآن دی کته دې تورو علم نوي قرآن د زده کو تا لاله علم نصیب کو د دې بیان اون الله عالم دی علی عمران اکل سم نمبر یافت شاہد اللہ اې د قران د توحید مسله تا چې د قرآن کې د توحید مسله مخلوق ته بیانې اتدازونه د خلقو خې نو الله د قد عالم د قد عالم دې شاہد اللہ شاہد اللہ انه لا اله الا هو والملائکه شهدا الملائکه وشهد اولو العلم قائما بالقسم الا بیان کله فرشتو بیان کړي خواندانو د علم بیان کړي چې لا اله الله وی چا چې د توحید مسله بیان کړه زما د قران نه دغه د اولو العلم دغه د اولو العلم تاسو سوچو کا ک علم غالي نو قران زکا که عالم تر سید الغالی علمیتہ نو قران زکا که کتاب ز کول غالی اصل کتاب نو قران زکا چې د هدایت او د رحمتو ډک دی یاده کې خدای خو کتاب نه دی اون دغه پیدا د درجه د مادری ما علاکته چوپتا ته رځي وی ټک دا مګنو وایو دغه وی اخص قران تسپک مګور اوره قران سپه کواله خو مکا وکنه څ ټعدد د درجهونو خارج کړي له تاسو د ادمیت نه خارج کړي په امارت د قرآن مګر د یو عالم نه خاله کوه خېرون کوه دا قرآن د عالم نه دی د درجه نه دی ویلي ولذینا اوتุล علم د درجات ا کسان چې علم ملو دي علم د څه شي اوس علم معنا وکړه القرءان القرءان اګه سان چاغله ورکلې شوی علم د قران درجات هغه لا ډېر درجه میلاودي دی ډېر درجه او چته درجه هغه د سړي هغه د قران دی روان عالم چې قران د زده کو قران دی او خودو قران د نو علم د زده کو نو کتاب دی باندې عمل چه قرآن دزده که او ده خودونو درجات ما دلالوی درجه درکره درجو مالک شوی <تصفيق> ایر درجه یا رستا درجه سکم یا دیتا ما تا درجه هاکی یا درانکی یا دیتا ما تا رجو والا ویو ما تا د تا درجو والا ویره ما تا اللہ علم ما الله علم د قرآن نصیب کره ده د زمن زیاد زنانا قرونو کې د درسونو کار کوي. نبا سټی کې ویلي دي چې پکما پنځمه درجه د قران په شک باندې نه پوي یو مضمون نشو خوده یو سوره باندې کلام نشو کوله یو آیه ترجمه نشو دا د څنګه دا درجه ویلي راشه زمرداس شاگردان شاګردانو ملګری چې درجه ټچکنه ده او چې قران از دې کړه دي نو مضمون وي ده حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ کم دے ضربت ہوئی سورة بقرہ پلانے آیات مائدہ پلانے آیات انام پلانے پلانے پلانے دا دا سی علم دے نو یا ساتی دیتا گو رسکو نو گو ریا در رجوع کتاب دے دا دے علم کتاب دے او د دے بیانون کیا اغتا اللہ علم ویرے رے دا قرآن علم و تزکوی جا دا طرف نواع نسی حق تے یا یو اناسو قد جاعتكم موعظت من ربكم وعظ دے وعظ نصیحات دی چانر دی دلان او استاس قلب چیده سور که وعظ نصیحات رو که کنو تاساسی حضر کن داس شاہ نویخ شاہ کتگورا او دمکیگا فوجو سرا که نا دا وعظ دے زب استاس سی رہنمائی کن چه زماح براسوک منی رکر خط تابیدار طالب ده چنوی زمان خبرن منی ننباللہ خسلی جوڑه زو سر مینکو ما تابیدار ده او چې ما وعز نم منی زمان خبرن نم منی کمی بچه ده و کمی شاگر ده مرده بدا مرده ده نخانمان رده اللہ و ده کتاب زمان وعز ده چوف چپده روان شو ناقا زمان سی بنده ده نور کتابونه ډیر ویلی نافرمانه د دې څوک الله وی با عالم او عالم زکرې زما نصحت اندیز وکړي زما پندغه وښنه دی ور کړې نو هغه عالم وي خو زما پندیز عالم لري الله او چې زما پند نصحت یاد کړي دی عامله پخړه دی خلکو ته خودل دغه زما پیروک دغه زما تابعدار وي او د زما وعظ منو کې دی دغه دی عالم نو څه ویلو کوي پوه دا سې کتاب ده سپکو نو ګوره وې د دې کتاب تذکره کوي مجلسونو کې پلارو چې خسته کتاب دی وا خسته کتاب دی واجب کتاب دی چې خلک شو پېلایتي مال کې ډاکټر جمعو کړه واسه کړه آی آی سوره سپکنه ده خلکو افسوس دی ته قیامت سره جواب کې نو دا قران یو بهتريیم کتاب دی دوره بهتر دی چې پکما شپکه راغله دغه یويش په عبادت الله دسو کارو به تر کړه په دوه عبادت ضرورت یا کار अल्प شعارين زرمیاشت نه ضرورت یا کار جوړیږي وایي عبادت کې اول بل غاره تا دغه یويش په عبادت او کې دغه یويش په عبادت ته به تر سره کارو دی عبادت دا وایي به تاسو را دي دی کې یاسي نکړې وله به تاسو شه نورو روم دي کړو دا وله به تاسو دا اشپا قران را غره ان انزل الله في ليله القدره ان انزل الله في ليله مباركه پوجي پدې شپه کې وبل حق نزلنا څغه فراغ له دې نو دونه فضیلت ملاو دے نو چې بیا د قرآن زده کو عمل پیو کو دا بیان کو نو زور میاشته خپره دا سلو راته اکل خپره دا چې سوره سوره ثوابونه بیا الله ته پتا دا خو نفس راغلے دے دبل کتاب او دبل علم دورا مقام نه دی ذکر نه پک دورا ثواب کدو <كا> له ثوابونه دي خو ځکه زموږ شیطان دا ثوابونه غټ وغټ کړی دي چې دا قران یې غټ وغټ کړو او خدای دې ثوابونه یې غټ وغټ کړو دي رحمتونه دي دي فېدې دي نو ځکه شیطان متپل کړی مړه قران مچا دې ورزي قران هو تو وخت ما ته تا ا څه سورہ مقصد ما نه پات ترجمه منو ځوله کله بخره دا من هم د دقت ترجمې کوي د دقت ترجمې دا, دا نو ودا ترجمه به درکو اې ته به قران غیر دا خو او کې دا وا چې دا بدل, دا بدل را بندوا یو نو شک او شکو او بل کار بل شکو او بل کار بل شکو او په خلکو اشتبار او لا خپل خلکو ته خایا زدا قیوتل جما یو پروګرام شروع سم دغه یو کتاب دی به ادمونه هم بدونه بندوا نمازپخین پموسکه سبحان الله هو وبحمدک او تبارک اسمک وایا او چې کله بلک حال لازم بیا په کې زاداسه سبحانك اللهم وکش ته توسوایو تا غیار د یوم ذل فاز ی کار داخوسته پکاره نه دی کړ پکاره کله کله په کې موږ د څه کنه نه ده زاد پکې خبره کوونه بلک حال پکې بیا د څه بولس وایو بلک حال پکې بیا د داخله کوئی اق یوم ذل فاز او کوم معمول دی را وسته نور مونږی کله پکې درې سجده وکا يره دو دو سجدې کوته په کترې کومه ير اسا کا کومه خیر ده له پکې تغیره وصل په کار دي ګنهګه ما خو دوستوم چې قران به لېګ نو سجدې بن لګ یو رو کو پازې دو رو کو په بل کال ټکو پینځرو کو په بل کال په مالوی تراز بې ایمان یادا کوي و هم ده قاتل جاما کوي اغه دو لوم دغه زکات کال پس په لاکو دلون دلون زره ورکه نو په لاکه کړه کړه څنګه زره ورکا وکړه کړه کړه په لاکه زره ورکا وکړه تا چې دا ست تبدیلی راوسته ده دا نور څه نشته خو ته خلک او ذہنونو کې د قران ازماس پکواله پیدا کې چې مره قران ته مزدا کوي مره قران کې سری دا خدای قران دی کتابونه وایې فنون وایې یا ساتای چې د قران اینم تسفق ګوري اگر که نور علوم کړي د دې نور علوم مثال د انگریزو علوم په شان دي وروره ته قران او حدیث تسکو ګوري دا کوم مقصد دنیوي اغراضي او په دې کوم د مقصد دنیوي اغراض دي چې سبب د اسو تدریسونو کوو پیسې وبېګټم مقصد کدا الله رضاوا مطابق الله کتاب ذکر کړو دا پر مخلوق ته هودلو که مقصد د الله رضاوا حدیث د پیغمبر پاک ته د خلکو اصلاح ده ا اعمالو به کړو داخلاقو به کړو ها خو مقصد خوب دیو شی کنا او بدنامی ما سردا قیوت ترجمه کوي دا وره نو دا قران به تر کتاب دی دا چې کله ته بیانې کنا تا طبيعه بیا دی ډیر په بیان وروډی عزت ابتدا زون دی ډیر زاد بدنامی دی ډیر زیاد صفکواره کله ما ته پاتلا پا ما چه سوره ده قرآن پا وجه الزامون لگی خبر را پسی که گی غلطی که گی ارسو بگیه ناری نو نا زنانا زنانا با جیان و زمان و قرآن ویره ده بیخوندو ویرمون در ذکر پر خود چه ده پا خلک جمان بنده یا سلویتین بنده یا شومین بنده یا من در سخرو دو برمادی که در غم پزه که آقا لواه وی تا دا قرآن و کتابون آمون درج دا جو والا ټوکړې ما ته ښه اګه ته چې کوم حرام دی یغه دې نه خبربد نه دي نو چا قران ویکسينو زګړا او قران نمازان په کوه ان شاء الله دا حرام نمازان بچي هر حرام چي دې منګه بلل جوړو دولسم طریقه دا حرامونه ځان بچکول دا توحید ثابت وولي دا کړه قران او دا قران ډیوټي الله په خپل لاس سره کما ته بیان نکوه نو حفاظت نشو کولای مو آپه څوک دې ان انظرنا الذکر وانا له الحافظون حجاب الله وايي ما قران واړي غلې دي او زباده قرآن خپل حفاظت کوم پتاي نکوما الله د قران د حفاظت لپاره کدا مخلوقونکی نو جنات بوله تیار کی مارغان بوله تیار کی دا س ذمہ دار خلک بوله په شان درته جون تیار کی د موسی السلام درته جون مؤمن په شان د صحاب یسین په شان ذمہ پیدا کی الا همې غانو ته ګورا مار غانو ته ګورا هغه بوله تیار کی خدماسته امتحان اخلي ان نحنو نزلنا الذکر و انا علیه لحافظو تکه کله اوس قران بیان نه نو قران په بیانونو په طابسه تدازو ناراضي اول به تشي کسې کوي دا اوس یو د ګوزم دي گاون کې شته اوسه اوسه تشي کسې کوي کله د ابراهيم کیسه کوي کله د موسی او د عیسی کیسه کوي مله د پیغمبرانو د کسې سره دا کوي دغه څوک د کسی می سیکه وي و انام آیات پچیسو گوری دکا پیرو اتراز دارے حیر حیر حیر حیر سریس اللہ ورکی خسر سوئی کچی یا اللہ اصطاد کتاب پوری دکھالکو ویتب یا قرآن شروع کیا نمی بیانی شروع لی پچیس نمبر آیات آخر دا آیات یقولو اللذین ایزا جاؤکا یجادلونکا چراشی تازنن بے بچگڑکی نوایبا یقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين نده دا قرآن د ته دخلینا مگر دا کسی دا ولنوری خو خوانو بم کسی بیانونه نو د دا استادم کسی بیانې دا تر سوې ولدا کسی کله کله چې قران بیان نو د ځانه جوړ شوی دی او د الله کتاب دی صورت فرقان منگ وقتی را لولیو آیات نمبر چار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوتِ اِنْ هَا ذَا إِلَّا اِفْقُنِ فَتَرَاهُ دَدْ زَانَدْ جُوْرْ کَرِ دِئِم او منگتے بیانئی دریمې ته رات وکړي چې دا قران په یو ځل که ناراضي کده دا, دا لاوي نو په کار سي په یو ځل دا غلې الله یې په یو ځل نه د اېکم سوره فُرقان 32 نوم برایا تا د سوره فُرقان لگ لگ را لګمال نو سب بت به فؤادک استاذ له پدې مضبوطو منګم لګ لګ بیانو او چستال په مضبوطو ما شبینو کې نه بیانو په ټوله شپ په یوزل چې نه پیزه پوي غوونه پتا سو پوي لګ لګ بیانو تفصيل او ډيټیل زرا آیات نمبر 32 او ګوره لګ لګ بیانو د څلور پاره وقال الذين كفروا لولا نزد عليه القران جمله واحده ولپوزل قران نه راته تزالی کا لگ لگ رالی گو دارنگ زکا لینو سب بی طبیحی فعاد مضبوط کو منگ په دی استازر ورد تلنا ہو ترتیلا او واضح کو منگ دیل را پا واضح کو لسرا مخلوق تا واضح ہے کا یہ جداست تفسیر داسی مو آئے بیابا خالق خبری کئی ماتر خالق ماتر چل خی جداست نو آئے بیابا گودع تون خالق شی خبری با الله و یدا تلا هو ترتیلا واضح کوم دې لرا نو تبع مو واضح کې ترتیلا پواز کول سره لتو بیننا للناس ها مخابه د احکاره کار بیانې کلا کلا وېد قران نه بچل ټنکار کې چې دا قران من نمونو سورته انعام آیات نمبر 33 چته کله قران بیانې متيب وي زه خپاس مړه کتاب دی په دې کې خوسه پزایل نشته او چې زه راځین نو دغه مسالې پکې دي چې دا به کسو مسله قطاو نکلا یاره قد نعلموت 30 نمبر آیت اوهه پارا ادا قد نعلم انه لاحزنك الذي يقولو غم جنکې تا لږه خبر ای دا خلک تا پسې مقوله حذف کړل د وجود تعمیم نه څه چې په خلک راځي نو په تا پسې وای د قران د وجه نه نه بیا منګم ډیر په هر نوز نه بیا د علم نه خلک ما پسې او الله وی ف انهم لا یکذبو نک ه پیغمبر دا خلک ستکذب نه کوي ستاسو جنواله نه کوي والله کې مظلی می نه به آيات الله آيَا <تصفح> یا جدون لیکن ظاللیما ان زماده ایاتونو نه ان کار کوي ځکه خبرې کوي مقصد د ان کار دی خبرې نوړدي کل دا اوساس د غبت کې لیا بس کدا غیبت غبت مړه د دقرانته غبت بیم پو نه دی دا غبت کوې لګیا د استال د خلکو غبتونه کوي والله کې نهظلیې نه آب آیا الله یونه جګې به کوي لکه و ماوي پ نمبر حتا ااض جا او کا جا دلوونه کا چې تا سره را شي نوبې په جګه به شوو کوي الله د خ جګړوونهساې جګړې نه کوو انلا کوو د منګورونه دي پخته نهدي ز نهدي نې قسم دی نه کوي چه دی خلقو عقاید و عمالو تو گورو قرآن تو گورو نمو ته قرآن دیر خستک کتاب کاری منگو چې دیر خستک کتاب دیر خلقو زده شی و عمل پروکی منگو سکا دیر چه من جگلی که وی منگو چه دیر اللہ کتاب زده کی دارنگی کلا کلا کل نوری تلازونا بلده چه خلق با ده قرآن نم بنده چرتا دیر قرآن غیر در مارا زبا تا داس قران بسدکه د سرفو دوره به وو کی د نحوی دوره به وو کی اجرا په قران کې وو کی د شنو متزده کم په شنو ډور وو کی از د ویله قران نه کیږي هیڅ میسه کوي زبانه تبو دورې سره سره نور علوم مخه ما او پکه اجرا به متو کومه د قران نه خلق مننه کوي ها د خلق به د قران نه خلق مننه کوي یا اهل الكتابه ال عمران یوکم قليال الكتاب لم تصدونا عن سبيل الله او ملیانو د مدرسو محتمنانو چې مدرسه مشړیږي ها کار خرابيږي نو ولي بندوي زما د کتاب نغلک لاشي ویچ کمزېد قرآن درس نه کوي لاشي قرآن دا کوي يال الكتاب لم تصدونا عن سبيل الله خلک وبندای نو چې خلک بن کا نو داغه سزا سزا سوره আরা 45 نمبر آیات وګوره سزا یې سزا سوره আরাف آیات نمبر 15 رقم نمبر آیات وګوره څو چې دلته کتاب نه خلق منه کوي نو سزا یې ووره لوی ظالم دی قالوا <سسسس> نعم <سسسّ> فازنم <سسسس> مؤذن بينهم <سسسّ> اللعنه الله على الظالمين لعنت د الله دې ظالمانو باندې دې لوی ظالم دي ظالم څوک دي و ما ته ظالم مخایا کړن الزینا موصول سلسله سلسل تعریف د ظالم کړي دي ته عارف المعارف وې خی وزا حق کړې دې د دې خبرې چې ظالم هغه خلق یا يسدون عن سبيل الله چې بندې خلق د الله دې کتابنا خپلم بمشوي دې نورم بندې دا نوې چې خپلم په کور کې واوري بچو ته قرآن واوري دې کې او لارشه خپل او نورو تم ترغي نن زاغه خپلم بندې نورم بندې يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جِخَلَف بنده دا لاد کتاب نه اول وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا مطلب قرآن کې څه دی؟ پاته څه ده کتر قرآن درس کوي نو خلک په نور کتابو ځکه چې تدریس کوي قرآن نه فلسفي ما او غواړم ما غواړې پیسې وګوم مزا سبا کې یا پوه شې اته قرآن تانه خصوص څه نه دا نو څه ده إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُصْبِحُ مُسَافِرِ كَ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا تَتَّقُونَ سِقَاطَ الْقُرْآنِ مَاجُومُ دِوِ چې قسم په خوده چې د قرآن کما مزا وخوندې وي خوب کې په سفر کې په هزر کې او بیا د درس په دوران کې هو تاسو پاتره وي ويَبْغُونَهَا عِوَجًا لَتَئِدُ تَرُقْوَالِ کله په کې یو نقصانو نه بشوي کلهبر سورت هود ګورې اتل سمايات د صورت وحود اتارا نمبر یت ها اولئ الذین کذبوا علی ربهم حرف تنبیه اور لدا علی خبر خلق او علماء او طلباء او عوامو نارینو بعض کورونو کې مشران دا کتاب منه کې په زنانه وباندي چې زما کورکی و دو قرآن درس نئی ٹیپ بنی ریو بنی لگی دا غس کم خلق دی الله وی اللہ خبر شیخ خلکو لانت دا اللہ دی پہ زالی مانو بانی زالی مان کم خلق دی اگورا الله یسدون عن سبیل اللہ ویبہونها عوجا اولتی دیدرکو گوالی مشنمونی خروار منخیون شاہ اللہ خواہ دو کلا کلا د قران تزيب بکې د قران نا توک بکې د قران په وجب دنیا خوش توک بکې تزيب بکې نه هم نم برایا ته دغه توبه وګورئ توبه نه همایا ته وګورئ سوره توبه آیات نمبر 9 زو زړه له وی ورخه کار جاته ان شاء الله وګورئ توبه اشتراو بیاات الله سمنن قليلا قران سره ډېر لوې ژوند ماچا کوي اوس شيخانې کوي سپرګانې کوي تعجود او ذکرونو لا نو واخلو نو وخته قران لا وخت نشتا اشتراو بیاات الله سمنن قليلا حسدوا ان سبيلين بنشود لذ الكتاب الذينا او قران ټوټي ټوټي بیا حزاره زرا کوي وياله کده قران ختم ده پاربي دي بيلي سي پارې سورته هي جوړو لري يو نمبر آيات د خپل مقصد د پوري قران ټوټه ټوټه کړي يو نوي سوالسمه پارا الذين جعلوا القرآن عزيين چې وي ګورو قران لره ټوټه ټوټه او نه قران ټوټه کړي فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ زماږه په پخپلزاد قسمي الله وي زبده خلکو نه ته پوه د ټونو چې تاسو جما كتبل ټوټه ټوټه کړو او سپاره خدا خلکو ته پاره دي چې ماشومان دي قران خرابي قران شلې نږدې هغه په پاره الله ته سپارو له والا چې قران خراب دي دې دې پاره کو نه ته د ختمونو جوړ کړي ره او صفاره ورکیو بیلې گیای او هغه ته کې کوي واسې بیلې بیلې صفاره وای الله هو فوار ربک الا نسالنهم اجمعين زب قرآن تبارک ته پوس کوماد چې تاسو ټوټه ټوټه ورګړې وې فسدا بامات عمر کله کله قرآن به مهجور غنی یې رمړ دا قرآن ډیر دغانده په کار شړي د خلکو کې بیا دا دغه دাজি کنه محجور بکی قرآن محجور مانا پریخو دلشوی سورت فرقان دن لسم پاری رنب مخدی تیسن بر آیت دیر شم محجور کرے محجور مانا پریخو دلشوی نن خلق قرآن پریخو دے دے پیز بار دا الفاظ و نزدہ کئی کپ الفاظ و چازدہ کابی زانو نپمانا پا مقصد زان نپویا کئی که چا په مقصدم ځان پویا کو نو عمل پنه کوي وقاله الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هاذ القرآن مجورا واي په پیغمبر قیامت کې ای زماره به شک قوم زمانه ولې دې قران را مجورا پرې هودل شي وي وګوره قران ته وګوره د قران زکهونکو ته وګوره دا ریزی علومتو گورا پدی کلی کې دورا سکونو ندی سرکاری او پرائیوی چکلی تردک دی سر ستر سکونو ندی غالبات او پا هر سکون کی زی نشتا او پا هر سکون کی دا غی دالک دا, دا پاراق پل تیسو ندی کرایانی دی گاری دی کتابو ندی یونی فام دی او د قرآن حالت دید بحجور نی رشتا ہوا ہے. اول <سؤال> غو موږ زکهونو که زکهونو زانله قران نالو لکه جمعه قران شته دا نوای چي د یو په دې شپه غواده ما لسه قران نه خيسته خيسته مزيدار وامه چي په دې کې بده جي کې خلک درس کوي زمابو ثواب کوي خلک په کې تلاوت کوي زمبړه د الله خدای په خده سپاره دي دا حالت هي نه مهجون نشو پری حاضر شې دې او کن نظر در حال خود اینا تمام شیخ صحیف اللہ در پی رحمت نوری کن نظر در حال خود اینا تمام اندرین فرصت و مشغول قدام تپخ پر حال کې نظر رکا جزا پسک مشغول شوی ما سار سی ما خامشی تدریسون دی دي دی سکولون دی بازارون دی تپسک مشغول شوی کن نظر در حال خود اینا تمام اندن این فرصت او مشغول کدام ته پسکه مشغول شوے سلومو قاضی مبارک میں خریرنج در تاثیر منطق میں بری سلومو قاضی او فلسفی او دا کتابو نای پسری پس خودی او پوگا پنڈت لرے غاٹ غاٹ کتابو ندی یلا یاد نشو یلا ذہن ته میرانل چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمان یان راہم بخوان سو پر بد یونانیانو علم کے مقتلا ہے اراشلغه انده د حکمت د قران علم مزداکا اے مدرس دبس قران هم بگو لوحدل ازفر دی شیطان بشو زله د شیطان د کا پنج نه صفا کټول کال کې پنج لکد والدی غید لا گنده کړه په بولو باندي داغی شیطان د دا پورو نخ پر زله صفا کا او مدرس او لیکچررا او پی جی او د نورو کتابونو زکه اونکه خود اونکیا راشد قران لغوند مزا او درس موکا په خپل نه کې منظم نه پریوي اي مدرس درس قران هم بگو لوح دل ازخذ به شیطان بشو چې قران علم مسلمانینو دیسنګ ولاله داغه پېزار تو ګورا داغه تای تو ګورا لري ذ علوم داوي کوي کنه خنور داغه ا پروګرام تو ګوراو چې د قران علم مسلده نو سره ساده کوي پټه باد پیغمبر باندې لباس دي پنسي پورته او چې د قران علم مسلنی نو پنسي بوتک پرتی او حدیث کې ساده دي الله وي په نظر د رحمت بزاغه چا ونه ګورم چې پنسي داغه د ګټو نکټي او دایم واخله نه سره لیدو خو وګورئ چې سپوګول نه الله داسې به ښکاره وي نو ترېقه ته نظر نو چې داګه کې امر په روان دي به تاسو سره شبا له دا کوي دلې وني مې وني چوي مې وني چې له بنګونو د از دکړې دی نو نور څه خبرته وګورئ راخدو وګلې وني سې کوه کواست ازا کوا ار کوا قران د وزنه منځ سره برداشت وکړه الله یزنی ماته پرې ده خو دې، خو ما حجورا د خود اورا کنه مشغوله شوی په نورو کتابونو کې دا کتاب دی دا کتاب دی دا علم دې دا علم دې دا قوانين په نورو کتابونو کې مشغوله شوی د قران علم هغه نه چتشه عبد الله بن مسعود روایت ده اذا اردتم العلم فن شرو کله چتا سو اراده د یو علم لره چې ز علم زکه ما نفشرل قران د قران علم چتکی د قران علم زد کوي ولی فان فیه علم الاولین او الاخرین په دې کې دا ولونو د رسونو علم موجود دی اساس کتاب دی قران چې نو مته د انبیاو دا قران چې نو مته د دوزخ او جنتونو څخه پتہ دا قرآن چنو موږ ته د انسان د پیدایسه په توګه راغلا چې انسان د پیدا پیدایسه څنګه پیدایسه سبا کوي اخر کې بسې ها دا ټول د ځین نقشې پروګرامونو نه متچاو غوډل قران دمو ته بل پجړی نه خي دمو ته فزیک سو موږ ته فلسفه نه خي دمو زده کوي دمو نو دا یو خاص خلک زده کوي واغه علوم سره سره د قران علم لوګو نه زده کولو نه زمنگا استان به سبا قیامت کې تپوس کی گی اللہ و انہو لذکر لکا ون قومی کا وصوف تسالون دا قرآن استا استا دومت دا پار وعز دے نسیحت تے تپوس کو قیامت کې د خپل کتاب پا بارکی د سب بن کی گی دا نحو بن کی گی دا فلسفی او د منطق او دا پیجلی او د نور اون کی گی اخو نفس دې دګیړې دبچاو دپارو چې زما زندگی په خوشي ما ته په نوکرې شي زما ژوند او کور په خوشي زما ګاړه او زما بچي په وخت کې وي اخو دې په لتا کړو او دا علم د دل پر دې چې زما د دنیا په خوشي د خلکو اسلام په اوشي او زما په اوشي زما د قبر ژوندګي په زما د ماشه زندگی مو داخبن خوسته دې اخو دې په لتا او هغه ځکه چې په دې بچاوو ځان ساتلو ته د پښتون په چستوي کې پټی شي بیا څه نشته وروړه بیا ا بیا هغه عرب بیاخه خبر ده نو دا درې مقصدو صداقت القرآن او نن ډیر سپوږم کور قرآن ته خلک الله دې قرآن د خلق او زمونږ په سينو کې راایي چې دا یو او په خلکو باندې فیصله کوي که کاش خلکو نن بن کړي یی مثال د زمریده زماره چې په میدان د ورځو څخه د خواته د دلیشي او چې په پنځکه دي بانکو جال کې نسو کې پکاڼو دي او سو کې پګټو دي سو فټو کاڼو او باندې نسو کوم که زه کولا شم ته مالا د دې خلک مخ باندې کړې نور قوانین د دنیا هغه څنګه مون کولا کوي خلک یریږي وای کده دي قانون خلاف موږ داده فدا دادا فدا دادا فدا خود قرآن د د فولې حد جالکی بند بندې تا تا کولاؤ کسو دی بیاغلاو غلط و ڈاکی و ڈاکی و ڈاکشن دا دی بیاؤو چې چه سزاگان دی جاری کی سلورم مقصد په مقاصد و اربعو کی ایمان بلاخی ایمان منل ایمان رولل اقید ساتل چه زد اللہ یوال منم چه زد پیغمبر پیغمبری منم چه زد اللہ کتاب منم را لے گلے د پاره د دې چې اورز راضي امال الله پاي کوي چې له را راکړي او کما نه فرمانيږي الله سزا راکړي اخيره یو نه راو نه دا زبایي کې پيش کوي او هغه د زبان دی د الله قسم کړي د دې ځا یو سور الیونس درپانزوس وستم بیتو نکا حپنو قل ای وربي انه زما د قسم دې دا قیامت ده مخارشیه دا بغازی شکونه کې قیامت کې چې د الله خلک څه لګياره کته پروت کې منځونه کې دا چته نه دا قیامت ده یو زللاځه پېښ کېږي به سره دیم صورت سبا کې درې آیات کې لا یا لا تاتی جنکم دیم آیات کې درې آیات, آیات, آیات سور سبا را بشیدا قیامت تا سوتا د چادت طرفه عالم الغیب چا پویږي په پټو سيزونو باندې زما به قسم ي الله وي د قیامت برادزي او دریم قسم الله کړلې سورته تغابن و ميات کې و ميات کې قل بلا و ربي قل بلا تغابن و یاسن قل بلا رب لا تبع الثنا لازم ما شاء ثم لتو نبئنا بما عملتم دا قصصا ها او غلا و خا مخابه القيامه تاسب خبرهما تاسب هر يوم عملزه خبروم چې تاکي عمل دنیا کې هم دې خلا مل خبري چتا مجد کوبا چې غیوالې <سؤال> وي دا خلک د تناسو د ایستکړیو کوړونو کې دا خلکو اوریدو په و واقعو په دې داس باندې دا چې غیری وي د مبارکاريو متکلې کارونه پیش کیږي الله دې منلا پر مرګ په دې استقامت راکی نو دا یو ورځ لاروانا ده او پیښې به کېږي ان شاء الله ګورم او چې د قیامت نه انکار کوي نه غد قران من انکار کوي او قرآن انکار دا کفر دیم سورة انام یو دیر شمایات سورة انام یو دیر شمایاتو گوریم دو قرآن نا انکار کول اکتیس نمبر ایت دید سورة انام اکتیس قَد خَسِرَ اللَّزِينَا سورة انام قَد خَسِرَ اللَّزِينَا خسروا كذبوا بلقاء الله يا حتى ما ديرشمات तिस ولو ترى از قفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق ايا نده دا قيامت ريشه قيامت ريشتانو قالوا وایب ذی بلا बेशक ريشه او سمند پغل ربانه قسم میچ قیامت ريشه او قالوا الله بو چریشتا او نو فزوق العذاب بما كنتم تكفرون تاب انکار کول د دې قیامت نو سزا مو سکه بېمانه او سمزه قیامت نه انکار کول تکفرون د کو کفرو ده وروڑا عذاب ولا لا ورکی او سوره بقره 8 کې ان الذين کې ده نه انکار کول ولهم پیما کانو یک زبون دارنگی صورت نسائیو کم سرو اختمایت در قیامت نا تابیر الله پا دیرو نمونو سرکڑے قرآن کے قیامت تا کلا یوم الدین وی وماد راکا ما یوم الدین کلاو تا یوم الآخر وی کلاو تا یوم القیام وی کلاو تا یوم الساع وی کلاو تا یوم القبیر وی کلو تیو مل مشہود وے کلو تیو مل فتح وے کلو تیو مل فسن وے کلو تیو متلاق وے کلو تیو مل عازف وے کلو تیو مل جمع وے کلو تیو متناد چغرزدا کلو تیو کلوت یوم الغاشیه دا ټول د قیامت په نومونو کې نومونه کلو یوم السکیلا کلو یوم الحق کلو یتعامۃل کبرا کلو یوم الصاخه کلو یوم الحسره کلو یوم الحساب اسوک با سوسونه ک سوک بچی کو با سی سوک حساب چا سګی کلو ت یوم العسیر و سخت رازدا یا مول موجود او دواده زده دا دین نمونه دی وقفه د قیامت چې قیامت بهازی د چا حساب کوي سوک بچيږي په سیسوک بروزه سوک په پازا باندې کې پټوي او قیامت خوښه په بیان قران کې نه ډیر زیات دا سلور مقاصد بیان شو په مقاصدو ارباو کس باد توحید اس باد در سال صداقتو الكتاب و ایمان برا او پاغیبانی دا غلط و خل کو اترازونا. او نقصہ نو داگی جوابونه سلور د دی دا پار نور چې چه داگا په پر مضبوطی گی اغیطا ممدداد وی سوتوی ممدداد مضبوطون کی داگا سلور دا پارا بایق یو جہاد فی سبیل الله ذم انفاق فی سبیل الله درم تنظیم او سلورم آداب جہاد چا دړې خلکو نمونه دي جہاد الکه جہادسته ییاد راغل نو جہاد په معنا ځان کوه کوي ستکه نشته الکه جہاد یو د جہاد معنا لغوی دی بل د جہاد معنا اصطلاحی دی دو جہاد سو قسمہ دے کم جہاد ذکر کرے رے ایسان پورت جہاد لزو جہاد لزو باز ہم دو جہاد نمونکر دو شیخے کے لے گیا ری جہاد نمونی او کھر جہاد لزی په پا مانا پا مقصد دو جہاد پویا نیلی چاہ قرآن ندے ویلے رو را دو جہاد پا مزامینو کلام نشکو رے اسی جہادم نشکو رے جهاد په نوښت کې جهو توې جهود کوشش تا اې دنیا کې م سيزونو کوشش کول او په دین کوشش کول یا په رغت کې جهود کوشش تا څو کوششو کو نرمال بوږټي او کوششې په دنیای تعلیم کو کلو یعساب به جوړ شي علم کې او کو دنیاي د دنی نړیواله ممللمات کوشش وکړې کوشش برداشت کول دي اوو زلا دا قران ذکر کوي په مانو لغوی سره اوو زلا انعام 6 نه مایت نحل 16 اتدس اوس کراړو باندې بیا وحلږي مایدا 53 اوس اقسمو بالله جہدا امامي سوره نور 24 فاتر 35 او عن कबूतوش پګم آیات او الذین جاهدوا فمن جاهد انما لجاهدوا تش جهادو کو کوشش وکړه الله په دین کې مهنت وکړه څه نفي ده زال الله مطلب څه مقام باسه فین او استلاقه د جهاد معنا سره په استلاقه د جهاد د توې داله پلار کی تکلیف او چتول داله پدین کې داله پلار کی تکلیف او چتول او د کافرو مقابله کی جنگ کول د کافرو سره په شه د کافرو ارقص مقابله کولې کپمالوی کپنفسوی کپاله طریقې او تکلیفو چتول او جهاد د پارو د اعلان کلمتول حق بکه چې د الله دینو چت شي د الله دینو چت و یکون الدین كله لله سو ټول دین خالص الله له شوی دی د جهاد د یا نسکسان دی یا سو کس مری دی الله د جهاد څلور مراتب دي د جهاد اقسام 4 دي مراتب د جهاد اغا څلور دي د جهاد یو جهاد د نفس سره یو مرتبه نفس سره د جهاد د شیطان سره دریم جهاد د کافرو سره او منافقینو سره سلوورم جهاد دا ما ارباب ظلم سره د ظالمانو سره حاکمانو سره ناکار زم سلور مراتب دیغت یو د نفس دریم د چا شیطان سره دریم د کافرو منافق سره او سلوورم دو ما ارباب بالظلم دلاکار زالمانه خو باندې یو یو اوس منزل علمي منزل مرتبه سوا جهاد النفس سره نفس سره به جهاد کې هغه دریې قسمت لري نفس سره به جهاد پښکې کې فتاعیمی ول عملي ول دعوه هغه په سرور قسمت د نفس سره جهاد کول په سوې قسمت سرور قسمه فیت تعلیم علم باز دکه دریم پاغه به عمل کې دریم داغه به دعوت پېش کې بخلوق ته او چې دعوت پېش کې پاغه به تکلیفونه تاره خلک درکې چې سرورم پاغه بسکه پښا قاهه به صبر کې پاغه بسکه والعمل والدعوه والصبر نفس سره اول بخو علم زکامت مینات بکیش پی ورونه شوګیری بکې او چاګه خسته کا واچ سم ذکر دی به عملم کو دا نه په دی غوږی اورا او په دی غوږی وباش نظر ما نخت شکرانه حرامه سوایو وخت راش بيدرزان نه بچو او بیا بعده دعوتهم پیش کو یلا زوخه دا شنب ویه هرهګران کادله زمونه به راځي خبره به خارک کوي نو داوته پیشکه نور داوته پیشکه نو څورم په دې سبا دا مرتبه جهاد د کافرو سره د شیطان سره ش شیطان سره جهاد دوه قسم لري یو د شیطان سره جهاد دی پاکې دګه اکیده بده خرابه واسوسی با تا تا غرزه ده اکیده haceت... ده گمبتون خلق ده گمبتون ایسی مدرولی دی شین گمبت گمبت خزرا ده خو ایسی خلقوی چه دیلی ده زیمه واردی ده نو دا اکیده بده خرابه او تویم د شیطان سه ده جهات فیل عملو عمل به خرابه شعواتو که بده لمسی تفیل مگوره څه ته یو ميموري کارت پیدا کاش پیدا راوله ما را اسن د جمعې شپه دا او استاد خورګار سره دا یار صاحب ما هم لګه نه چټي ګوډه جمعه نه توا ته کله چټي وې وکړه کنه ام ته کار نه مارنه کنه ته نه کنه فرمونه ها نو مې چټي کله په سینما ته شي کله په ځای څه یو غاده خو خامخه فلم یې لاله دي چې زه ته هم سمته للی یوې افلانې یو غاده خو دې کې ډیر سار پورم آخا پورمو با دا گران کار ده یا را. نو عمل بدل خرابه ولی چطی پا شعوات و عدد کنه نو عمل خرابه مو از دا عملو کم نو دو دا دی اقیدا فیل عمل شیطان سر با دا جهاد که نو سوشو دو دا سرور مخ شپک درم مرتبه کی جهاد دا چه سرو کافر سرو او د منافقینو سره کافر او منافق سره جهاد هغه سلور مرتبو کړي سلور مرتبو کړي بالقل پدګیاه ایتابت کتن وللسان پجو پیداګی رد کول او دریم بالمال تاریخ خلاف ومقابله کړي په مال لگے اصلورم بنفس نفس پکړي دغه غزا کافرانو د منافقینو مقابل کې به معلوم لګې نفس بم کړي او بل بسکه په چا په رد کې چې وایي تاکې دا شی غلط ته د زانوبا سا او چې جو په رد نم شکولې نه پړکه مو ته بیا سکاوا بد ګورا نسلور قسمه دا شو نسلور دا دو د شیطان مشپګه او څلورده نفس انسوجو سوجو لا شو مرتبه کې جهاد ما ارباب ظلم ناکاب حاکمانو ظالمانو سره جهاد دی نغه په دریغه قسم لري یو قسم بلیت پلاسوداغه سره جهاد کې د نن د باندې سمې یې سمېغه خدا د دا دنده واده سره کار لې چې چا داسکه دنده یې ما تا کو چا ته خبرو مې شو کو رضا خبره مې لړې چې ګدام ګران کار دی خدا ها مو دنده کار نه لې چې دنده یې نه ها طاقت فل پاور نو هغه 50 باندې بیا کار کړو فقور کې چې کوم مشې دي اته وسوڅو ویلې شي په سیم د هغه 50 مشره مې کو سوک ٹکیو کو سوکو ہیو کو سوک لے رکی بھائیو مشہ دیسا ہوتا ہو کن تکشل اختیار بیانی بلیت با داغا زجاد کے آو دویم باللسان بجو و پیرت کے چی غلط کار دے شوڑو کرے حارون ملگرے ہو چی بارون بادشاہ شو سفیان داغا دے مدرسے ملگرے ہو خبر شو چی دے آون پا بادشاہی کی انصاف فیصلی نکی گی دو ظلم بازی کارو دی. نو ظلم باز کارو نه روان نو د بازار یو سر نه روان شو او بازار خلکو باغته قتل आवाज به کا په بازار کې چغوي واضا یا رون بادشاہ انت ظالم وانا ظالم الا ما انت ظالم او هارون بادشاہ ته او زه ظالمه ما کما ته ظالمون ظالمان چې ظلم کوي د عوام سره کله مهنګا یې کی وګورا خلک درل تګی دروګی ملکیږي نو دا هو سفیان ویل شو ما ته ویل شو دا هو سفیان وایې وایز ظالم مکه ما تا ظالمونو مېزه کته ظلم فیصله کې عوامو تری ګورا خپل مزور چرچو ته وګورا او کپاغي او دریم بال قلبو کدا غنې نو پړک هوس رب غصاته پلارک یو سره بگو ساتا چ دا کار کار کې ظلم کوي کرپشن کوي جاتے کوي دعوا مو سره ها سورګرانی دا سورا منګای دا سورا بدمنی دا اوا بسو کې د پجبو ولې شي د پدند گزار کولې شي خدا غته زله هغه کا نه یو بل تکي ویګرانی دا وګرانی چې دې ما شو ګرادی ګرانی دې کې هاو یې پتاو نه منګسکو نو درې دا شو ورس مکه دا بیا لسکسم زیاد ده دا قران ذکر کويخه دا تبو غور چې قران د دې مزامینو باندې څنګه بیان کوي یي غوځه ده چې بس اثر اواد او ټپ ټپ بس کافیرمن کا به jihad دین نه نه ما jihad نه پس صدوم کې ته شیطان صدوم کې کافیر صدوم کې منافق صدوم کې د ناکار حاکمان صدوم کې اوس کامل شک کامل نشو دا 3 قران من ته خدابه تعالی پیژنې چې تکله قران کولا او کېو قران د زده یې او قران نې کړل بساسې جهاد جهاد به د زده خوب هم به جهاد دی او جهاد دی او جهاد خلک به د تر اول دغه جهاد, جهاد و سوتري نشته جهاد نشته ها او سوتري نشته جهاد نشته جهاد به د کوم خلکو صدا کې قران کریم پنځه قسمه خلق ذکر کې جدارې سره jihad دی پنځه قسمه مشرکین سره کفار سره منافقین سره بغات سره باغیان سره يهودو سره اوسره مشرکین سره jihad د چ په ملک زور ختم شیدا غي سوره توبه 36 کې راځي قاتل المشرکین کفا کما یقاتلونکم کافا سنچه مشرکان تاسو وجنی ستاسو بینو مال رواگنی متاسم دا غیسر جهادو کئی یو دویم دا کفارو سر جهاد دی چا غیسر اللہ دا حکمونا انکار کرے دی نمنی دا اللہ حکمونا توبا دول سم آیت اگو رئی توبا دول سم آیت فقالو اعمت القفر القفر فقاتلوا ائمه الكفر لا ايمان لهم ونهي سرداران دو کفر مشران دو کفر سره او جنگیږي د کافرانو سره او جنگیږي لا ايمان به سره لازم نشتا دا ګورې به لوزه خلق دی کاره خلق دې الله وې فقاتلوا دیو جنہ مبسوطی سره خسیلی کلیری چې کافر یو مسلمان ځان ته پاور 달و ګرځاو په دار هرکه ناول به هغه مسلمان وجنې چې بل مسلمان ته 달 کړي بل مسلمان ته مخ کړي او کافر به ځان بچ کړي کافر پېشي ور کیږي مسلمان لا نو مخ کې هغه روانې د کافر نه په پیسو باندې او د مسلمان سره هغه بزر مسلمان جنگي مفصوله فیصله کړل ده او درے منافقین سر جہاد منافق سره جہاد سورت توبہ درے او یائم نمبر آیت سورت تحریم نحم یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین خید نرمی کوا سنگ دے بیا وغلز علیہم سختیو کا یا بهکې خو سختی او پې کې نو د منافق سره سختی کې تو د پسواه نه د کافر سره جهات په توه دی د منافق سره جهات په جبه د په به پ خه دو د بما نه باندې چې دا ډیر بمانه شوی د نو خو سختی پکول جیدوفی کو مغلزا په تاسو کې د سختی اومومی نبی دې نومی یرزاره کمون د سک دڅه گزارا سو قسمه شو سنورم جاده د بغاوت سره هغه باغیانې د عدالت او حکم نه بغاوت کړيه سوره حجرات نه حمایت فقاتل اللتی تبغي تتفي بايمان تبغي حتا امر الله ووجنه جنگ او کې داغه بغاوت سره باغیان سره چې دا الله د حکم نه انکار کړي بغاوت کړي تر دې چې هغه د حکم د الله تا صدر فر کې شو فرقا چې داغه سره جهاد او يهود نو سوارادي يهود نو سوارا دا سره جاهد دي سوره توبه وګورئ آيات نمبر 29 اونتیس نمبر یو کم دیر شمایات دے صورت توبہ لسم پارا قاتل اللہین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسوله ایو موک ایمان رولو ایمان خو رولے لا یحرمون ما حرم اللہ نکے چالا حکم سیزو نو ته حرام وي دي مانختو د غير لطا نو ته حرام نه وي نوتي تا ها تاسل جهاد په دې مسله کې پکارو ورسوله او پیغمبر چې کوم شي حرام کړي دي غير حرام نه وي ولا يدينون دين الحق من الذين اوت الكتاب حتى يؤتوا الجزيا عن يد وهم صاغرون سو دلی شو دې سره جهاد بکې د الله چتا قران کولاو کو د یو یو کافر یل نو خیر خیر یته یو کافر دی نه د باغیانو چې فیصله اسلامی په ملک باغیان راپور تشي او د مملکت د بادشاه نه چې اسلامي دي اوی که بغاوت شروع کیږي کوشي نو بادشاه وقت د بیکار دی چې دغې خلاف او جنگيږي خرد قران کریم په فضیلت د جهاد با څنګه بیان کوي اول دا وای جهاد وکا زبد الله خوشالۍ در کما صورت باقرات دو سوو اوم نمبر یا تو ګورې الله وای خوشالۍ زمانه غوا جهاد وکا دا لنګي الله وای جهاد وکا روز په دې غازی کېنګما الله وای جهاد وکا ز په جاد راځي کېنګما امداز به ته ملاوشی علیمران دیا د سماع التقاتر فئه ها فئه تقاتلوا في سبيل الله واخرى ها نبي اسوي والله يعيد بنصره من عاش الذين مسجدك سره مسلمانان چې په دنیا کې دي الله یې زوړ او ور کې فوکو باروبانې الله یې زوبې زوړ او ور کما زوبې امداد وکما ولینصرون الله مې انصروه سوچې دا زما دین کوي زوبې امداد وکما دا سه خلقو شذ الله وادي دي جنتو نوټو سو جهاد کوي زم ما پلارکه الله تصلي ور کوي مجاهدین دو سوا یو کم او یایم نمبر آیت تے مجاہدین اتا تسلیدہ چہ زبا خاص انعام و کم پائی انعام خاص کرے دے مومنان پورے آل امران جا لسم نمبر آیت تے واللہو یعیدو بن نسری ان اللہ یعیدو بن نسری منیشا او قران بیانول ز کوز د لوی jihad دی فرقان 52م رايت وجاهدهم به جهادا كبيرا jihad ka da de khalko sara pa bayan do quran jihad lo ye dali jihad da la kitab ta nastake da la kitab ze ke da khalko ta khe ta di kitab wa la khidmat ke ta un ke maraste ke taid de کفار جهاد فی سبیل شیطان کوي او مومنان جهاد فی سبیل الله کوي او په دغه مومنان دا لا درزه د فایده جهاد کوي خو چې په جهاد کولو سره به راځي د جهاد په فضیلتونو باندې هم ان شاء بیان کو چې قران کریم څنګه دې بیان کړي خو چې د کافرون زور کله زیات شو په بیا په هغه وخت کې ار یو jihad کوي د دفاع, دفاع د خپل او د دفاع د خپل دین خوشه دا که چا ستایونه واغني استعمال دواغنو ته بیا ایدانه کوي دا غي بیان کوي Hadamard ge ze paze quran kareema da ge bayan da jihad او د jihad بارګن آیاتونه دي دا غي بارګن سورتونه دي فقه باندې ما سورته النساء سورته توبه سورته محمد فجر بو فوق الانام اوه یی د پاسه تو ستونو باندې علاوه مکوا اولاده جهاد اجازهت کړي سورته حج کې تدازي یو کم سرې اختیمات ته وزنا للذین اجازت اجازهت کړي شویلې ا خلکو کافران کافرانو مقابله کې به دریږه داغې مقابله وکړي دا رنگه سوره نساء واو یا مایدې 21 مایدا 24 توبه 24 ها ارزه کې چې کړه کافرو زور زیات شو او آداب و منازل او بنازل د جهاد ذکر کړي او داغې په اړه د مجاهد خپل خپل قیدې دی بیا د مجاهد د تريننګ اصول لي په جهاد باندې قران کریم دری څما د جهاد منازل لی. او مرحلې یو ابتدایي مرحله د دا دوی مدربیا نه دا درې ماخري دا ابتدایي مرحله د جهاد سوره تې بقره علمران او نساء دي با بقره کې با کې مجاهد تا لصفات پیواده مجاهد خود لري دي چې هغه 15 تعلق دا قدی سره ساتي او پینځه تعلق د اعمالو سره ساتي مجاهد ټریننګو کو نبي هغه د ملک صدقه بیا با خپل قرآني صدقه نو په عمران کې هغه د جماعت د جوړولو قوانین بیانې هغه به زی پورا پینځه اصول د جهاد د تنظیم د 파ره بیا او مسولته نساء کې د معاشره معاشري تنظیم به جوړې د قرآني اسلامه کې داغه خلکو مقابله وکړي او چې کله ترېمینګ عمل صحیح شو قرانې صحیح شو نو سترو لواد په میدان باندې ودرېږي نو صورت یا غفال کې او جنګيږي او توبه کې داغه خلکو سږنګيږي چې هغه دا نصاونه کړې دي خو شي داغه دله بیان کړي نو چې کله جنگېدي داغه د نصال په میدان جنگ باندې نو آخري یا په فتحي یا په شکستي اغه سورت الفتح او محمد حجرات کې دا غي بیان مې راځي فتح په الله د لکه او دا غي بیان نبی عز ترازي خو چې دا سري قران ذکرې انفال کې بیا حقيدي د ميدان جګړې شپګو حضرت کې قديدي بیا وو دویم د دا د جهاد مضمون فی سبيل الله دویم مضمون په مومداتو کې انفاق مال لګولو د الله د دین د پارا تا چھو جہاد کے تا چھو جہاد تا اسمون جہاد کو قرآن کرو پا دیکھے خرچ رازی پی کچھ کو چیز خرابی گیا گا برابرو قرآن زان لیا خلو کعپی زان لیا خلو پا دیکھے کرو پا دیکھے خرچہ کو دیکھو جہاد دیکھے بیمار شیطائے با دوائی کیا زان لیا دام جہاد دے اغم جہاد چیز دی غالبا اصلحہ نالی زخمی شوی شوی ښه ها هغه دغه ټول څه بوله څه بوله ده قدم مضمون وختونه کوي ته نه چټي وله ها ها ها ها اوره ما بیا باندې کیده ها جنریټر بان کو ټولوس په ډاټا فريو کو وګورو دا فرقه زموږه بانکا چه دوی دي لري او څو ورځې ځکه دابېټ non mi quello sa che vedei mo e la birra ګورا د اف ام سیستم هو بن شو بي دي نشته د بي دي غالبا 12 بجې راشي نو بیا به مونږ 2 بجې شروع کوو مدا له غو نه دري ایا په سباو و ان شاء الله په بابا سوف بیا بیر څه څوک یاوري نه نه پاتې نه کی نو خراب دی خراب صباح نبا خیلی میں انشاء الله برتنان دوارم نلیجی جان نیتا؟ ششی بین بین بین ششی بین بین سب دو رو لگوا جدا ادان پکلو کن چوشو کن مجرد ادان ګورہ زمون د درس <سؤال> چټټی شو سبا نه به بیا نه به جوړ شو وکم ځکه بجلی او نور سیستم خراب دی د جنریټر او د بيټروم کمزوري شي وي کار نه کوي ځکه درس چټی شو دا نور به سباخه ان شاء الله بیا وایم خو وخت وګورم یا بانک او د بانک